Alles hochgebührt Allah, dem Herrn der Welten und Allahs Segen Heil und Heil und Barmherzigkeit auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, in den letzten Wochen haben wir über eine Krankheit gesprochen, die auf die Zunge zurückzuführen ist. Und zwar haben wir gesprochen über das Thema Riba, dass man über andere Menschen etwas sagt, was sie nicht mögen. In der heutigen Chutba möchten wir an diesem Thema, in dieses Thema einsteigen, indem wir ein ähnliches Thema besprechen, was noch viel schlimmer ist als Riba. Und zwar ist das auf Arabisch Namima. Namima, liebe Geschwister, ist eine Sünde, mit der Folgendes gemeint ist. Zum Beispiel stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt zu dir, weißt du was, der Sohn so über dich gesagt hat, der hat das und so über dich gesagt, das gesagt, das gesagt, das gesagt. Oder weißt du, was der und der mit dir gemacht hat? Der hat das mit, dir gemacht, das mit dir gemacht, das mit dir gemacht, das mit dir gemacht. Gemeint ist, liebe Geschwister, dass man einer anderen Person etwas mitteilt, was ein jemand anderes gesagt hat, um Unruhe zu stiften. Um Unruhe zu stiften. Und wenn man das beabsichtigt, das auch noch absichtlich macht, dann ist das natürlich noch schlimmer. Dann ist das natürlich noch schlimmer. Und bei manchen Sünden, liebe Geschwister, reicht es einfach nicht aus zu sagen, ich habe das nicht beabsichtigt, ich wollte das eigentlich nicht. Weil die Sünde last, oder das, das Problem taucht sowieso auf. Das Problem taucht auf, wenn du jemandem etwas Schlechtes weitersagst, ob du die Absicht gehabt hast, das schlecht weiterzugeben oder nicht. Das Problem ist dasselbe. Liebe Geschwister, Riba ist deswegen nicht so schlimm wie das Thema Namima. Weil durch, und ihr seht, wie, wie seelenverwandt diese beiden Sünden miteinander sind. Weil durch Namima ähm, bricht man ganze Kontakte zu sogar Familienmitgliedern ab. Und dadurch wird manchmal die Ehe von, von Ehepaaren getrennt. Und es kommt zu Scheidungen und es kommt zu großen Streiten, ja, zu, groß, zu großen Streit zwischen ganzen Familien, sogar zwischen ganzen Sippen und manchmal sogar zwischen ganzen Ländern, Denn, liebe Geschwister, viele Kriege in der Vergangenheit, in der Geschichte, der Grund dafür war, dass man Lügen verbreitet hat über andere Leute, Lügen verbreitet hat über seinen Feind und dann hat es, war es genug zum äh, als Kriegsanlass. Namima, liebe Geschwister, ist eine Methode des Schaitan. Und derjenige, der Namima betreibt, hat sozusagen... eine Aufgabe des Shaytan übernommen eine Aufgabe des Satans übernommen denn der Satan eine seiner Aufgaben ist es Unruhe zu stiften unter den Leuten der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte kurz vor seinem Tod dass der Shaytan es aufgegeben hat er hat die Hoffnung aufgegeben dass die Betenden auf der arabischen Halbinsel ihn irgendwann mal anbeten aber was er nicht aufgegeben hat ist das Aufhetzen Was er nicht aufgegeben hat, ist das Aufhetzen der Leute untereinander. Auch der Beten. Und hat dieses Sahih Muslim überliefert worden. Dieses gegenseitige Aufstacheln, liebe Geschwister, hat sich der Shafan zur Aufgabe gemacht, da er gesehen hat, dass der Islam und der Tawhid sich so schnell ausbreitet in der Arabischen Halbinsel wie er gar nicht, der Shaifan gar nicht mehr nachkommen kann. Aber wer Namima betreibt. Der ist sozusagen wie ein Angestellter des Shepa. Und Namima, liebe Geschwister, gilt als eine der großen Sünden. Gilt als eine der großen Sünden. Und die Ulama sind sich darüber einig, dass Namima haram ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Al-Qalam und, und füge dich nicht irgendeinem verächtlichen Schwüremacher. es glaubt nicht jedem, nur weil er schwört Verleumder einem, der umhergeht und Namima macht einem, der umhergeht und Namima macht ebenso, liebe Geschwister, gibt es andere, wie heißt es Hadith des Propheten, die darüber sprechen, darüber werden wir gleich, da werden wir gleich dazu hinkommen Allah Azza wa Jalla sagte auch in einer Sura, die viele von euch auswendig können Wailu li kullihumata lilmazah. Was sufih albadat bedeutet ungefähr wie wehe jedem Stichler und Nörgler. Wehe jedem Stichler und Nörgler. Manche Ulama haben gesagt, dass der Stichler ist der oder oder sagen wir das auf Arabisch al-humasa und al-dumasa, dass das erste von beiden der Sura in dieser Aya ist, der, der man betreibt durch Worte. durch Taten, Entschuldigung, durch Taten. und der zweite ist derjenige, der Namib betreibt durch Worte Weil bedeutet, liebe Geschwister wehe ihm vor einer bevorstehenden Strafe wehe ihm vor einem großen Übel wehe ihm vor einem großen Schicksalsschlag und manche Ulema sagen, Wail ist sogar eine, ein Tal in der Hölle möge Allah uns das bedeutet also nichts anderes als dass der eine zum anderen sagt Weißt du, was der und der über dich gesagt hat? Wenn einem dies widerfährt, muss man sechs Dinge machen, liebe Geschwister. Die erste Sache ist, man glaubt dieser Person nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, oh, die ihr glaubt, wenn ein Freveler zu euch kommt, mit einer Nachricht, dann vergewissert euch. Der meint es, dass man das nicht sofort glauben darf. Und wenn Namima eine große Sünde ist, dann ist derjenige, der das macht, zweifellos ein Sünder und ein Fräbler. Und deswegen darfst du ihm nicht glauben, in dem was er sagt. Damit du aber nicht auf die Idee kommst, zu sagen, na okay, wenn ich ihm nicht glaube, dann schaue ich lieber nach. Nein, es gibt einen Unterschied. Nicht jede Nachricht ist sinnvoll, ihr hinterher zu gehen. Sondern es gibt Nachrichten, bei denen es sinnvoll ist, sich zu vergewissern. Es gibt Nachrichten, bei denen es nicht sinnvoll ist, sich zu vergewissern. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Ayah, in der Surah, Al-Hujurat über die Riba sagt er und spioniert euch nicht gegenseitig aus. Die zweite Sache ist, dass man denjenigen, der einen diese üble Nachricht überbracht hat, dass man ihnen das verbietet, dass man zu ihm sagt, mach das nicht noch einmal, mach das nicht noch einmal. Und ich empfehle dir, dich von dieser Sünde fernzuhalten, denn es ist eine große Sünde und bitte Allah um Verzeihung für das, was du gemacht hast. Wenn das von uns jeder machen würde, keiner von uns mag gerne, liebe Geschwister, bloßgestellt werden. Und keiner von uns mag gerne, eine Sünde zu begehen. Als drittes, dass man diejenige Person, die einem vor einem Namima macht, dass man sie hasst und verabscheut. Denn sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut, diese Person. Und wenn jemand bei Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut ist, dann gehört es zum Iman, dass du ihn ebenfalls verabscheust genauso wie es zum Iman gehört jemandem zu lieben den Allah subhanahu wa ta'ala liebt und das ist ein Maßstab, an dem du dein Iman messen kannst dein Iman, dein Glauben kannst du sehr gut messen daran ob du die Menschen magst weil Allah sie mag weil sie gläubig sind, weil sie Allah nahestehen, inshaAllah und weil du andere Menschen verabscheust, weil sie Allah subhanahu wa ta'ala von ihm weit entfernt sind Die vierte Sache ist, dass man nicht schlecht denkt über den Bruder, über den etwas Schlechtes gesagt worden ist. Denn wenn man das dann tut, dann hat man derjenigen Person vertraut, die einem diese Nachricht überbracht hat und das ist genau das, was, der, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran verboten hat. Fünftens, dass man nicht spioniert, worauf ich gerade eben schon hingewiesen habe. Und sechstens, liebe Geschwister, dass man nicht den gleichen Fehler mitmacht. Das heißt, die Person hat es dir jetzt mitgeteilt. Was sollst du jetzt machen? Was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist jetzt diese Kette der Überlieferung zu durchtrennen. Fertig. Dass keiner mehr diese Nachricht erfährt von dir. Du bist sozusagen die Endstation, bei dir geht diese Nachricht nicht mehr weiter. Und du setzt dieser Nachricht ein Ende. Liebe Geschwister, der Propheten von hat mehr als, in mehr als einem Hadith deutlich darauf hingewiesen, wie gefährlich die Namima ist. Und er hat es in einem Ton gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man es gefährlicher und androhender ausdrücken kann, als in dem folgenden Hadith, der in Sahih Muslim überliefert worden ist, in dem der Prophet sallallahu wasallam sagte, لا يدخل الجنة Jemand der Namima macht, wird das Paradies nicht betreten. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das in einem anderen Überlieferung, der auch in Sahih bukhari und in Sahih muslim überliefert ist. Jemand, der Namima betreibt, wird das Paradies nicht betreten. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns alle davor bewahrt vor dieser Namima und unsere Herzen davor schützt und unsere Gedanken davor schützt und unsere Zungen davor bewahrt, denn er ist den Ersten, der so imstande ist und erst Ersten, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, alles so viel mit Allah dem Herrn der Welten. Und Allahs Segenheit, den Propheten Mohammed, Sallallahu Alaihi Wasallam. Liebe Geschwister, wir beenden diese Khutba mit zwei Hadithen des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam. Einmal, er sagte, jemand, der Namima macht, wird das Paradies nicht betreten. In einem anderen Hadith sagte der Prophet, Sallallahu Alaihi Wasallam, jemand, der Namima macht und hat das Qatat genannt, wird das Paradies ebenfalls nicht betreten. Atat, liebe Geschwister, ist jemand, der nicht nur Namime macht, sondern jemand, der sogar ausspioniert. Es gibt einen Unterschied, ob jemand anwesend ist und hört, und dann etwas weitererzählt, oder ob jemand extra absichtlich irgendwo hingeht, um etwas zu erfahren, und es dann weiterzuleiten. über Allah, uns er vor solchen schlechten Absichten geschützt. Ebenso sagte der Prophet, die übelsten aller Diener Allahs, die übelsten aller Diener Allahs, sind diejenigen, die Namima betreiben und zwischen den Geliebten Unruhe stiften Und zwischen den Geliebten Unruhe stiften. Das heißt, gemeint ist, diejenigen, die Namima betreiben und dadurch zwischen den Geliebten Unruhe stiften. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Wa sallallahu wa barak ala dina Muhammad wa ala wa sahbihi sallam.